Szabálytalan portré Horvátor Péterről. Barát, ha jól látom. Igen, megmutattam a kamerának. És aztán van egy 4 oldalas levél. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Mi jó lesz? Hát kérlek szépen, ez 2004-ben, ott itt van a Trafo, október 5-én, ott volt én Songwriters klub volt, ahol a Müller Péter barátom, aki együtt jártam 5-től az apátszaiba, ott a Songwriter azt jelentette, hogy ott ilyen szövegre kitaláltak zenéket, zenékre szövegeket, és a pajzs, én ott voltam, és a pajzs Miklós... Egész véletlen. Azért mert Petivel beszéltem, Müller Petivel, és mondta, hogy este lesz, ha akarok, jöjjek el, eljöttem, különben nem voltam ott előtte sokszor. Na, odamentem mentem, és akkor a, a pajzs Miklós, aria a Men ezt a Balrá verset osztotta szét, ugye le volt amit olyan akányan voltunk ott, 100-120 embernek, és el is énekelte, volt rá egy, volt rá egy dala, amit te utána be, beadtál a rádióba egy kicsit később. Nem, most igaz, ott mar, mar, tart. Ott tartunk, hogy merti. én az este, este fél tizenegy-tizenegykor 11 -11 történt ez a dolog. Megnéztem ezt a verset, rögtön kiakadtam rajta, hogy, hogy miért csak a jobb oldalt kell itt anyázni. Tehát, jégcsákány előtni, csurkát, kövét, lámpavasakotni, stb. És még este 11-kor, hogy mentem haza Rákospalotára, bementem ugye a Budapest Rádiónak a stúdiójába, de a stúdióban nem volt senki, de a portár, és leadtam ezt a... Akkor az hol volt? Az ott volt a... Milyen út az ott a Városliget mellett, ami a... ami a sinek mellett van? Hogy hívják azt az az a nagy... Az Az a, a helyes, az, attól, Herminator, az az, ott, ahol egy is volt a közepén valahol. Na mindegy. Portán leadtam, hogy a Jánosnak reggel, amikor megy az adásba, legyenek szesek odaadni. Most te reggel ezt megláttad, és euh, még oda is írogattam neked, meg föl is hívtalak, hogy nekem engem mi akasztott ki ebbe a dologba, és akkor te foglalkoztál abban a reggeli műsorban elég hosszan ezzel a Balrád versel. Na most akkor ebből elég nagy botrány lett, sőt, utána te még meghívtad a ment egy esti adásba, ami 10 óra előtt. Dióhéber elmondanád, hogy mi volt a botrány oka? Hát a botrány oka, hogy ezek a lovas Istvánt Ne, Mi volt a ne, oka, ne, ne, ne, ne, ne, pontosan a szavakat. ne, ne, ne, volt, ne, te ne. óra előtt adtad le ezt a ezt a szöveget, ami, ami a, a... Ez a formai, vagy a tartalmi a, része volt? A, szerintem a formai volt, nem? A tíz óra előtt. Hát a tíz, a, a, az a része lett. a formai volt, Az egy forma. Na, de utána mindenféle feljelent, Azt hiszem, a Bencsik András jelentett, akkor téged föl, ha jól emlékszem, nem tudom. Nem, de ne ebbe akadjunk bele, Péter. No. És akkor megkérdezem tőled, mindjárt itt van a megfelelő pillanat, hogy... A te lényeglátásod, a te világlátásod, az uh, mire figyel oda? Én mindenre után figyelek, tényleg. Én, én akármilyen oldalt függetlenül, én reggeltől esteig rádiózok. Jó, csak tényleg. most is ugye elakadunk a részletekben. Ugye arról van szó, hogy van egy vers, Igen. Uh, amely valakivel szemben készül, aztán kiderül, hogy ez egy kommunikációs hack. Igen. Emlékszel arra, hogy mi volt a kommunikációs hack? Hát ugye, itt, itt az van, hogy te nem, elhatárolottál. Visz, nem, Péter, mond. emlékszel -e vissza? Én nem akarok a téged. A kommunikációs so... hekket akkor értelmeznek, hogy mit, mit jelent ebben az értelemben. Ebben, ennél a témánál a kommunikációs hek Az, hogy mire volt üzenet a Barát című verse Lovas Istvánnak, amikor ezt megírta Pajs Miklós. emlékszel erre? rá? Ha, nem. Nem. nem. Akkor, akkor tudjál ne megmondani, Péter. Nem akarom felidézni. Én rólad beszélgetek, meg az emlékezetről. Miből lett a per? Hát a per abból. Ne lett... keres papírokat, Péter, az emlékezetedben. Az emlékezetedben ugyan abból lett a per, hogy, hogy tíz óra előtt adtad le ezt a. Nem ebből lett a per, az URTT történet volt. Miből lett a per? Hát a per az szerintem a szövegből. Szövegből. Hogy De mi volt a per tárgya? Nem emlékszel nem rá. Emlékszel, a nem történet, nem történet nem ugye? Van. Durván hány évvel ezelőtt volt? 4, 11, 19. Mekkora kavart az abot rejtő? Nagyon nagy port, nagyon nagy. Mit jelent az, hogy nagyon? Hát nagyon azért, hogy ott egy pénzbírság is lett belőle. De nem az, meg... a pénzbírság az egy botránynak, nem a leírása. Hát lett az élet és irodalomtól kezdve mindenki foglalkozott ezzel a, ezzel a témával. Hát ez a, akkor ez nagy, nagy pont. Fia, hogyha, ha hogyha ez, ez a balra átlány, nem vagyok ott akkor este, akkor ez ugye esik, ez, ez, még lehet, hogy a mai napig nem tudnára senki, nem figyelt volna, a senki rád. Pont ezért Mi maradt a, a eddig... történetből? Mostanra? Igen. Mostanra? ha mostanra semmi nem maradt. Ez így egyötte a világ? Szerintem. Ma már olyan a közhelyzet, köz hogy itt már, ah, hát ezek a dolgok, ezek már semmik. És azt sejted, hogy bennem mi maradt? Hát benne sok maradt, mert ez keményen érintett ez a dolog. János, az az, hogy te, te jogot végeztél, és azért te jogot végeztél, te egy nagyon tiszta emberről ilyen szempontból. Én elküldtem volna a francba mindenkit. Én, én a bíróságon is, emléksz, erre volt, hogy, hogy pedig ott úgy viselkedtem, hogy, hogy te nem viselkedtél úgy, mert te, aki elvégzel a jogi egyetemet, az másképp éli az életét utána. Én, én, én ezeket elküldtem volna mindenkit a francba. Én nem is fizettem volna egy forintot, sem. elmentem volna a végsőkig. Sajnos én ilyen vagyok. Azért mindenben. annyi pénz, mint amennyire megbüntették Sok. akkor Pajs Miklóst, amit én az ja, átállaltam, azt azért nagyon hosszú közmunkával lehetett volna csak ledolgozni. A... Mi a... volt a... A... a következménye annak a történetnek? Visszaemlékszelere? Már utána? Amikor, amikor véget ért a bíróság meg igen. az ORTT minden? Hát, úgy, úgy emlékszem, hogy a rádióban állottam, kicsit kivoltak akadva ezzel. De volt a -e következménye a rádióban. Jártam-e a Nagy gyors rádió. kocsi utcában? Jártam, persze. Voltam, -e, hogy ne? Az hányszor, is, az is... hányszor voltál bírósági Nagyon sokszor, én nagyon szeretek bírósági én, én, én azért mondom, hogy te emlékszem rá, hogy. Te hányszor a gyors... voltam a magyar nemzet első és második oldalán? Igen, volt voltam. -e. Milyen hangnemben? Hát. Több olyan, olyan hangnemben és stílusban, a héten a műsorai miatt. De ott műsor... politikai tartalom volt. Persze. Emlékszel -e arra, hogy bárki is megvédette? Hát a, a, a Pokorni azt hiszem, mondtam, hogy a Pokorni mondta, hogy üdvözöllek a klubban, valami ilyesmit mond. Az már a vége. Az már a vége volt. Azt kérdezem tőled, Péter, visszemlékszel -e arra, hogy ez a történet a kezdetétől a végig, és a kezdete akkor, amikor odaadod a szöveget, egészen addig, amíg a bírósági tárgyalás le nem zárul. Én egyébként akkor elhagytam a Budapest Rádiót, mert igen. el kellett hagynom, ugye egy másik időpontra kerültem, és aztán igen, igen. az ugye egy fegyesgyarmat volt. Nagyjából visszaemlékszel arra, hogy ez mennyi idő volt? Másfél év körülbelül, nem? Másfél év. Ez engem akkor mennyire foglalkoztatott egy tízes skállán? Igen, tízes kállán tízesre foglalkoztatott ez érdekes az, hogy ebből benned a mennyi maradt? Az azért nagyjából, nagyjából ezek megmaradtak. Tudod, hogy nem érdekes? Azért, mert annyira felfokozódott minden, hogy ez, ez, ha ma történne, szerintem negyed ennyi port kavarna. Nem ezt kérdezem, Péter, nem a kérdéseire válaszolsz. Néha az igen, a... néha jó. nem. Azt kérdezem tőled, hogy ha neked van egy naivéned, ha valaha is okay. létezett, szerinted az, ami ott történt, az egyébként beleértve az insinuációt, beleértve a durva szavakat, beleértve ezeket a durva szavakat, nem én írtam, én csak ismertettem őket, és ismertettem a dal történetét. Ha ez a másikban felháborodást vált ki, Lovas István, aki már nincs közöttünk, ezt vajon meg lehetett volna-e beszélni egy kocsmaasztalnál, hozzátéve, hogy a kocsmaasztal után egy olyan műsor készüljön, amelyben én úgy korrigálok, hogy ez a másiknak megfeleljen. A te naivéned, ha ilyen létezik még, elképzelhetőnek tartott volna egy ilyen változatot. Akkor lehetett volna megbeszélni, hogyha akkor is a Fidesz lett volna hatalmon. De nem a, az volt az érdeke nyilván a, a lovasnak és a köreinek, hogy, hogy próbáljanak ebből egy hatalmas nagy ügyet kavarni. Tudod? Magyarul nem. Nagyon sokszor kapok kritikát amiatt, amikor ezt felemlegettem, hogy én miért nem tudom túltenni magamat ezen az ügyön. Te érted-e azt, hogy én miért nem tudom túltenni magamat akartam, ezen az ügyön? Nem ügyen. Ér Megmondom, miért nem értem. Én magamul indulok, és én abból azt mondom neked, hogy amikor te többször mondtad, hogy a Gyor Gyorskocsi utcában voltál, és azt igen tulajdonképpen megrázott az a helyzet. Szóval én lehet, hogy ideóta vagyok, sőt, biztos, de én élvezem ezeket. Embe megyek a gyorskocsó, 25-ször ott vagyok. Elmegyek bírósági tárgyalásokra, voltak nekem parkolási ügyeim, pereim, ott vagyok, szeretettemek, voltak nekem társasházi ügyeim, bíróságon, amikor igazam volt, hogy mindig megnyertem át, soha nem marasztaltak el, de szeretek járni valahogy élvezem ezt a dolgot, sőt, amikor fölhívnak, valamikor mikor van, akkor szoktam neki kérem, 12 után legyen eddig reggel hallgatok. És akkor röhögnek, és azt mondja, jó, akkor a peregykó kezdődik. Tényleg ilyenek voltak. Nem Amikor elvittél magad a pótszemveget. Igen. Az, az Kecskemét? Az Kecskemét, az 2004-ben. 2004. augusztus. Az hány volt? Az is 19. Ez előtte volt két hónappal. Az október az... a történetet? Jóhéjban? Az az volt, hogy a Kecskemét Jósan Áruházban bement egy, egy rendőr, aki meglátott egy cigány, 12-es cigány fiút, a kép fizetett a pénztárnál, és ez a rendőr hallgatta őt ki, és, és vizsgálta előtte fél évvel, és a, a srácnak már be kellett volna vonulni a börtönbe két hónapja. És akkor rászólt, hogy te miért vagy itt, miért nem vagy a börtönbe. És a srác elszaladt, a rendőr utána futott a parkolóba, a parkolóba lenyomta körülbelül úgy, mint ez az amerikai rendőrök, ahogy a ezeket az atrocitásokat, az sérénk, ezeket mindegy, ezeket, lenyomta a srácnak, volt valami szervi baja, utána meghalt ettől a lenyomástól, és egy héttel később a kecskeméti rendőrségre szerveztek a horvát aladárék egy tüntetést a rendőrség, rendőrök ellen. Én pedig gondoltam, hogy én meg lemegyek kecskemétre, ilyen transzparenséget irogattam, ilyen vastag fűztől, hogy elak ezeket a rendőrségtől, nem tudom még milyen más szövegeket, és kiálltam oda tüntet, de mivel megálltam az autóval a rendőrségtől egy olyan száz méter, és láttam, hogy senki nincs a, a, a időpont előtt, amikor a, a, a, a horáltaladék jöttek, mondom, hát ez elég gáz lesz, hogy lehet, hogy ebből botrány fölveszem a rosszabbik szemüvegemet, mert hát holtan esetleg kicsit elagyabúgyálnak, de nem zavart, fölvettem. Oda mentem, egyedül voltam ellentüntető, nem tudom, mások miért nem jöttek oda, na mindegy. Már nem miattam, hanem a horvált adáréknak. A megjelentek, és a, a fiúnak a, a női, rokonai, édesanyja, testvérei elkezdtek verni, és akkor ott volt a, nyilván a horvált miatt mentek oda az RTL tv 2 ezeket fölvették, és akkor jó megvertek. Ebből lett egy bírósági per, ami körülbelül fél évvel később okay. volt, fölmentették, az mindegy vége lett. Az van. Azt kérdezem tőled, ez volt 19 19 2004-ben. Mikor voltál utoljára akciózni? Az akciózás, az ilyen jellegű akció, uh -huh. ilyen jellegű akció, nem, de azért el szoktam menni, mindig azóval, az, az, tehát békemeneteken ott vagyok, hogyha lenne, nem, nem. volt olyan esemény. Mikor nem lenne? volt ilyen esemény részem, ha lett volna, akkor nem Nem, hanem nem volt olyan helyzet, hogy kellett volna menjek, hát Valamiért ezt annak idején odaadtad nekem, Budapest rendőrfőkapitányság, bűnügyi főosztály, M. Dániel rendőrfőhadnagy, Horváth Péter tanú. Hát melyik, melyik ügyről? Miről van itt szó? Ez a kecskemét? én nem biztos. Nem. Én aznap este a lakásomon tartózkodtam én... éjfélig, egész este a televíziót néztem, ja, az ja, MTV1 esti műsorát. Ebben okay. Baló György mondott egy fél mondatot, miszerint az MTV-et emberek Így próbálnak on. betörni az épületbe, majd vezett tovább az adás, mint ami sem történt volna. Dörödöm, dörödöm. Én akkor igen. beültem az autómba, majd bementem a szabadság térre, a batyány örökömécsesnél parkoltam le, majd gyalog bementem a térre, mert a televízión keresztül nem akartam hinni a szememnek, hogy a rendőrség ilyen tehetetlen. Egyedül érkeztem oda, majd később, mire én odaértem, már a téren volt a vízágyús autó. A tömegben lévő személyek közül valakik mondták, hogy a tűzoltó kezéből még a tömlőt is kicsavarták. Ilyen negyed-kettő körül már, vagy hat autóiget a TV épületének egyik földszinti szobájának, nagy fakeretes ablaka kigyulladt. Majd később én végig a vízágyú közelében voltam, elsétáltam a, a kosutér utca sarkáig. A torockai még azt is mondta, hogy most már engedjétek a tűzoltókat, ezek részletek, visszamentem a Kosutér-Nádorúca sarkához. Az eseményekről én még annyit szeretnék megjegyezni, a rendőrség ennek az egésznek az elejét vehette. Volna tüntetni szerettem volna Gyurcsány Ferenc ellen, semmi más nem kívántam ott tenni. Az erőszakos cselekményeket, illetve elkövetőit elítélem mindez annak kapcsán, hogy... Így van. Így van, hogy vasárnap délután a Kossuth Rádióban elhangzott a a, az a mondat, hogy az őszögyi gyurcsány őszögyi beszéldésben. Ez a, a, a, a, ezt a ezt, rész... ezt rá egy napra volt, hétfő este, a tévé az, az, az ostroma, oda, mint néző mentél? Oda, mint néző. Nem, nem akartam hinni a szemennek éjfélkor, ugye, hogy, hogy, hogy egyszer a rendőrség ott áll 30 De olyan endőr. előfordult már veled, hogy láttál egy nagyon jó foci meccset, és akkor úgy gondoltad, hogy a második félidőre elmész? Nem, mert a foci meccs az én azonos ez. Oké, okay, mennyiben nem más, lettett, elmenni, megnézni közelről, hogy hogyan ég a tévészékház a tévében? Nagyon, igen. Ja, mennyiben más. lettél aktív résztvevője az eseményeknek? Hát annyiban laktam aktív, hogy ott voltam az elején, amikor épp a balónak az autóját gyújtották föl. Akkor odaszóltam a krászok, most ezt mi a francnak kell csinálni, tehát oda se figyelt rám. Volt kb. egy 40 fős ilyen suhanc réteg, aki ezeket csinálta, de hangsúlyozom, hogy itt is le van írva, hogy a tévészékházat nem gyújtották föl, hanem a tévészékház fölgyulladt attól annak a fablakai, fa hogy az autók ott voltak közvetlen mellett. Ott itt szeretném a elmondani, ez egy beszélgetés horvát Péterrel, leginkább különböző iratok és esetek kapcsán. Nem feladatom, hogy minden vonatkozásban egyfolytában helyreigazítsam, vagy a történeti helyreállítsam, csak mindazok számára, akik úgy gondolják, hogy itt lábjegyzeteknek kéne minimálisan lennie. Igen, hatal... De hogyan kerültél az épületbe? Az már... Még hatal... éppen Igen. úgy kerültem be, hogy végül is az, az a 30 szerencsétlen rendőr ugye nem bírt ellenállni, és bementek, betódultak az emberek. Én is bementem egyébként. Elkerülted volna, hogy bekerüljél? Egy, persze, de be akartam menni. Kíváncsi. kíváncsi voltam. Hát persze, kíváncsi voltam. Te úgy gondoltad, hatász, o... hogy neked ott van helyed? Mert lenne? Hát, ha történik valami, ott vagyok, akárhol történik bármi. Hát végén, hatba fejezem be ezt a mondatot, amikor kijöttem a tévészékházba, éjek kettőkor, az Oltán utcában, ugye a tévében lett aztán az Oltán utca mellette ott állt kb. 200 állít felfegyverzett rendőr, akik vigyázbáltak, és nem mentek oda a társadalom, és olyan parancsot kaptak, hogy nem menjetek oda. Tíz, én a Péter, nem érdekel a rendőrség és a katonaság, és a vízágyú, az érdekel, mit kerestél te a tévészékházában. Kíváncsi voltam, bementem, és kíváncsi voltam, hogy mi van. Én nem ettem túl a Rudicenet, vagy amiről arról beszéltek később, hogy túl emberek. Sőt, a Salomon Andris, aki egy nagyon jó ciborán filmelőző, ott találtam Összetaposra egy film forgató, azt hiszem a városról, ami nem ilyen, amit meg is kerestem, utána és visszaadtam neki, össze volt taposva. De az, hogy egyébként neked oda jogszerűen be lehetett menni, ez nem, nem, jad, az nem érdekelnek az ilyenek, hogy jogszerűen. Olyan helyzet, akkor bemegyek. Most figyelj, én 70 éves vagyok, én nem fog megváltozni. Én 20 évesen is voltam, meg most is ilyen vagyok. Tehát azért mondom neked, még visszacsatóval arra, a kocsira, meg a bíróságra. Tényleg megrendít ez a dolog, de engem abszolút nem izgatott volna. Az egész nem értetlen. Engem nem megrendít. Engem... Uh... Először nekem a nézőterembe kerül valami, aztán foglalkoztatni kezd, a megre, az, hogy megrendülök, az már menet közben van. Először. Én ezeket a dolgokat előbb megismerni, tehát először felkelti az érdeklődésemet, aztán meg akarom ismerni, és aztán az a baj, hogy én ezt a megismerést legalábbis korábban, most kevésbé van, így nem bírtam a hagyni és ennek következtében még mindig ismerkedem egy történettel miközben az emberek zöme már azt mondja hogy tegyük túl magukat rajta vagy tegyen magamat túl rajta miközben adott esetben ha ez az ő történetük lenne ők se tennék magukat rajta túl um, Én, ezért hallgatlak idefelé jövet letettem az autómat a 32-esek terén szálltam le ott van pár deszka ahol áttörte az olasz autós uh -huh. Igen, most... a korlátot, van virág, a virághoz nem nyúltam, a deszkát megsimogattam, uh -huh. um, nem ismertem a lányt, amióta elütötték, százszor van a gondolatomban, hogy hányszor álltam ott, és Igen. eszembe jut, hogy a lányom két ével idősebb, Isten ments, hogy egyszer egy olyan helyen álljon, ahol. Teljesen érthető. Uh, abból készül műsor, ami az életem, aztán egyszer csak egy történet mélyében találom magam. Um, apám urnája úgy került a keretkembe, ahogy elmeséltem. Um, Múltfeldolgozás, feldolgozás, egy gyászfeldolgozás történt, akiknek nem tetszik, azok legfeljebb elfordulhattak volna, a pont jóvoltából voltából nagy nyilvánosságra szert, Bolgár György is műsorára tűzte. Te ezt hallottad, te is és Beretszki Csaba is felhívtatok azzal, hogy volna műsor, amit hallgattam, ami talán elmúlt volna az én történetem nélkül, hiszen már nagyjából fél hat volt, és senki sem beszélt erről, amikor te betelefonáltál. Senki nem telefonált, miért telefonáltál? Hát azért, mert Megmondom, miért, mert az a mondat, hogy, hogy Fiala János felporszívózta édesapja hamvait, ez egy hazugság. nem ilyen címet, egy személyiség adni, mert nem erről volt szó. Ez akkor lett volna igaz, el is mondtam a bolgának, hogy ha te odahoztad volna az úrnát, ott nyitott ki, az összes hamvat kiszorod az asztalra, azt a 1,26 kg-t mondta, van, és azt forszívózott föl. Hát. Abszolút. Meg kell. Ez a bolgárnak, nem tudom, kétszer elmondtam, hogy szálljon rá három órát azért, hogy már meg ezt a két fantasztikus. Szerintem meghallgattad? Nem. Szerintem nem. Elég baj az. Elég szomorú, hogy nem. Valamennyire próbáltottan kijönni a dologból, hogy hát, ha így van, hát, ha nem így van. De aztán betelefonált az Rátka és Zsuzsa nem. Ezt felejtsük el. Mindegy. Az a nem érdekes. Az, az a kérdés, hogy illetve nem is ez a kérdés. Ugye az, amit a Kejfej Jancsi művel, vagy amit korábban az ennyi, az pontosan arról szól, hogy lehet, hogy az elején elkövetem azt a bűnt, hogy még nem ismerem a témát. De egyszer csak az ember benne találja magát, és a második, harmadik alkalommal már ezeket a témákat, vagy ezeket a tényeket ismerni kell. De ugye elszóltam magam, hiszen ehhez másodszor, vagy harmadszor kell foglalkozni, amit egyébként emberek zöme, Különböző okokból uh, anyagi, vagy a, a struktúra, a műsor struktúra akár nem engedhet meg. Én mindig élveztem azt a luxust, hogy annyit dolgoztam, és olyan témát választottam, amilyet akartam, legfeljebb elfordultak tőlem. Meg szoktam gondolni, hogy a téma ismerete nem árt, hogyha az ember valamiről beszélt. Tehát azért az, hogy te az elmúlt évek során többször emlegetted, hogy otthon vannak a szüleid durnái, tehát ez egy, egy folyamat volt, az, hogy most. A múlt át... feldolgozás ebből a, ebben a formában nem érdekelt senkit, és nekem a szikretmen története kellett ahhoz, hogy amikor a Spirit rádiót elkezdtem hallgatni, amire te hívtad fel a figyelmemet, hogy ugye nem hallgattam meg. Akkor két perc után elzártam, mert rájöttem arra, hogy nincs értelme. Persze. Kozzák Gyula 2005-ben az alábbiakat írja egyebek közt. János ne akart, hogy a lányod időnek előtte árvaságra jusson, az a szűk egy hónap is elegendő, hogy elted magad lábalól, pedig azzal a túlzott involvációval, amivel másik gyermeked a kejfejancsi iránt viselted. a 2005 novemberében. Az utolsó két valóban drámai, hét médiatörténeti jelentőségét nem vitatva arra biztatlak, hogy szarbos már le, de nem az életműved jelentős részét kitevő reggeli betelefonálós műsorodat, hanem a téged és ezzel engem is, és mindazokat, akiket hozzád hasonlóan érint meg a jól előkészített és összehangolt támadás. Vagyis a gyalászkodó fasiszta csürkét vedd és akkor ír a Franka project -ről. De a Franka projektben benne voltál -e? Hát persze, annyiba benne volt, hogy hallgattam. Tudom, hogy a Kézdi Gyóri bácsi és a Hegedűs Dég. Én most alatt, rólad van szó. Rólam. Hát én, én hallgattam, amikor először... De abban nem volt felolvasás. Én nem voltam a felolvasásban benne. Én azt, azt otthon voltam, természetesen hallgattalak téged. És közben, Elmondod, de egy... Igen? Közben Tán. a Tilos Rádiót is hallgattam. Nem, nem, nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Tartunk, nem hallgattad a Tilos Rádiót. Mi volt a Franka Project lényege? Az, hogy 2001 azt hiszem, januárjában a volt egy ilyen lakossági forma, Franka Tibor mondott egy beszédet, és ott elég több módon zsidózott. Ezt föl lett véve, az azt hiszem, a Buda Kalász vagy Kalász tévé vette föl a kazettát, és utána te ezzel elkezdtél foglalkozni. Nem én kezdtem egy kezdtem Hát Nem. fölhívták rá a figyelmedet. Igen, de visszaemlékszel, hogy ki hívta föl? Nem, hogy jól, nem tudom. Nem, Ki? Kárpát István. Kárpát István hívta fel a figyelmedet, rá, elkezdte vele foglalkozni. emlékszel -e, hogy Kárpát István miért keresett meg? Hát ezzel, ezzel a. Nem. nem Kárpát nem, István nem, azért keresett meg, és ezeket mind felidézem a, a múltból, mert ő megpróbált jogi eljárást kezdeményezni a Frank ellen, de lepattant. Uh -huh. És miután ő úgy gondolta, a származásából adódóan is, is. hangsúlyozom is, is hogy ez tűrhetetlen, azt gondolta, hogy ha nem megy így, akkor legyen úgy, hát ha a nyilvánosság ereje, és megkeresett engem, miközben mi ismertük egymást, vagy ismernünk kellett egymást még a rádióból, hmm. hiszen ő a bemondóknál dolgozott, más munkakörben ő nem bemondó Igen. volt. E, és akkor én elkezdtem foglalkozni a Franka ügyel, aminek a vége az lett, hogy? Hát a vége abból egy ORTT... -s... Nem, nem, nem, mi volt a műsor? Hát a műsor ez volt, hogy felolvasták a. Különböző emberek Különböző... Jelentkeztek, jelentkeztek, és vállalták azt, hogy felolvassák, felolvassák és, és a köszön. felolvasás után kommentárt is fűznek Így hozzá. Van. Ilyen volt egyebek között. Hedeg Edüsdi Géza, Kizdi György, uh, egészen ökülön, fantasztikus tábját össze, illetőleg volt valaki, aki hajlandó volt az egészet egyébként uh, legépelni. Igen. igen Megkértem-e Frankát arra, hogy reagáljon. Igen. Mit mondott? Igen. Hogy nem leadta el a Budapest Rádió ezt az anyagot? Nem. Miért nem? Hát mert nem, mert úgy gondolták, hogy nem valami probléma lehet. Igen, hát ezek, ugye ez egy nagy kérdés, most, hogy, hogy ezekre mind visszaemlékezni, de hát ez adja össze az ember életét, nem Péter. 2002-ben közeledtek a választások. Ja, igen. Hát igen És akkor jöttem, azt az mondták, után hogy után... legyen majd a választások után. Igen. Hogy jött a Tilos Rádió a képbe? A tilos úgy jött, hogy a, mondom, én paralel hallgattam néha a... a Tilos a úgy, úgy jött, a Tilos, rádió a tilos képen. Rádióban a Weyer Balázsék, egy, egy, egy nővel nem tudom ki ott aki vezetett egy műsort, és szó volt róla, felálltott, hogy ők adják le. Igen. És közölte a Weyer, hogy ők nem adják le, mert azt, mint a Weyer, mondott talán, hogy elég pénzt kap a... Ez csak az Piala, egyik fele volt. Igen, elő, hozzá kell milyen? tenni, hogy ez a Soros által Igen, támogatott Igen, projekt volt. A szemtelen volt nagyon a vejérval. Türelem, türelem. Ez csak az egyik fele volt, hogy én a Sorostól ezért pénzt kapok. Mi volt a másik fele? Én erre emlékszem, hogy ezen volt. Ezen volt a másik a fele mi volt, Péter? Milyen helyzetben volt akkor a tilos rádió? Ja, a frekvenciái harcolt éppen, nem? Nem harcolt, Ideiglenes frekvencia engedélye volt, nem. és mit mondott? Hogyha ezt leadja, akkor lehet, hogy nem kap kockáztatja nem. a engedélyét, hogyha ezt leadja. Voltak-e hallgatók, akik annak idején az én befolyásom nélkül, az én kérésem nélkül nekem eszembe se jutott, rendszeresen betelefonáltak a Tilos Rádió a különböző Isten, adásába, Isten, Isten. és számunk kérte ezt rajtunk? Isten számunk kérte. Én is akkor mondjuk betelefonító. Emlékezettem szerint a tengerész is ilyen volt. Hát a tengerész is. Ö, ö, rendszer, a tengerész rendszeresen betelefonált a tilosba is. És is. erre kaptam azt a választ, hogy elég pénzt kaptam arra a sorozat, ne más farkával verjem a család. Pontosan. Mikor került adásba a Franka Projekt? Ez jó kérdés. Ez meg. Adásban volt e vagy interneten? Interneten. Volt. Interneten. interneten volt. Adásban nem került interneten. Miért büntetett meg az urt -t? Hát azért, mert ezt a választások előtt akart nem aki a egyensúlyozatlan. jelent, így, hogy Fra, a, a, a Franka nem vesz benne részt, miközben a Franka egyébként nem volt hajlandó részt így venni van, bennem. itt van, erre így emlékszem, én is így emlékszem, így van. Az a Vénel-Riárd félete? Nem, az a TFS-történet volt, tudom. Okay. Igen. Vedd észre, hogy a Franka Project óta zajlik ellen egy szervezet támadása, amely minden paranója nélkül mondhatom, egy egyértelműen antiszemita indítatású írta Kozák Gyula. Barátaim és ismerőseim egy jelentős részéli a később Kozák Gyula jég, hogy víz alatti részéhez tartozik, ám ennek ellenére aggódva figyeli a körülöttet történteket. Majd később, én csak kétségbe esetlen hallgatlak, s azt látom, egyenes út vezet a teljes összeomláshoz, nem éri meg. Majd később. Tudom, hogy nem szírolhat, ha tanácsokat osztogatnak kívről, de én ezt a szűk négy hetet arra használnám, hogy azzal a sok kedves, hangú emberrel elbeszélgetek, lássák az ellenségeit, hogy milyen emberszabású, emberi reggelek, reggeli műsorot hallgatói láma tengerész is előkerült. Nem volt kétségem felül, hogy ez meg fog történni. Kárpáti és Horváth Péter törzscsapatot, alapember is ott vannak mellette, és még számosan, akiket nem ismersz. És itt tovább, és itt tovább. Azért zajlott az élet akkor Nincs vége. <gül> <gül> Igen. Itt aztán a műsor méltatása, de nem ez a dolog része. Majd később ezt így a hozzá Gyula egy egészen más időpontban. Ez az emberi méltóságát feladó exhibicionista véglegy a műsorodban megdicsőlt. A magaménak valót európai civilizációs tradíciókat semmibe vevő általam milyen megvetett cselekedet apológiája zajlott le tegnap a műsorodban. Kétségte, hogy a kecskeméti történet, ugye ez Igen. róla szó, számosan elemet tartalmaz, amely bennem, aki egyszerre ideileg vagyok társadalmi és morális lény, ambivalens érzéseket kell tirtakozzák, Gyula. De a történtek utáni családi törzsi reakció a roma közösség elvitathatatlan joga. Az ő gyászok megkérdőjelezhetetlen, s maximálisan akceptált. A fiú halála után érdektelenné válik a korábban elkövetett bűncselekmény, az értelmetlen halál mindent lenulláz. Dicséretes, hogy még a törvény adta jogánál fogva erőszakszervezet a rendőrség is tűrte a gyászoló család jelenlétét. S ebbe a jogos gyászba gázult bele egy barom. Ezt Jó. te vagy? Köszönöm. Megelőgelegezve a jogi és szolgáltató szervek döntését szembefordult a gyászoló családdal, szembefordult az igazságukat kereső roma közösséggel. Eleve a rendőrségnek adott igazat, de hogy azt tette civilizálatlan kultúrántól idegen számú és megalázó volt. De persze tudom, hogy mindig okod egy barom, és nagyobb hibát követett el a rendőrség, hogy a megjelenése pillanatában nem kaszliszta be, legalább 24 órára a közben társadalmi béke megzavarásáért. Én azon sem csodálkoztam volna, ami több jogosnak tartottam volna, ha a gyászoló család széttépi ízekre szaggatja az őket meggyalázót. Nem lett volna jogszerű a cselekedet, de mindenképpen igazságosnak tartottam volna, ideig a történet színes híre. ami ezután következett a számra, Hitelemnétett, mégpedig visszamenőleg írja Kozaik Gyula. Ez az emberi méltóságát feladó exhibicionista véglény a műsoradban megdicsérült. A magaménak vallott európai civilizációs tradíciókat semmibevevő, általán mélyen megvetett cselekedett apológiája zajlott le tegnap a műsorodban. És ami a legszomorúbb, hogy legnagyobb megdöbbenésemre akadtak hallgatók, akik még helyeseltek is. Számomra azonban ez a történet, a te közleműködésedet is beleértve, műsoradat lovaség, bencsikék, frankáék szintjére mert zsidózni cigány Buzizni, négerezni, ezt jól tudjuk, nem csak direkten, de a metaszféra mozgósításával is lehet, mégpedig hatásosan. Nos, tegnap ez történt. Sikerült hallgatóságot legrosszabb elemeiből kihozni valódi énjüket szigány és rendőr mozgósítani, és a kettő egymásról szuperponálást, szuper szuperponálást pollásával elérne a legszörnyűbbet, gyűlöletet kelten egy, egy, egy gyászoló roma család ellen, illetve a gyűlöletkeltő magányos tüntető melletti szolidaritást megerősíteni. Én ettől undorodom, és most már azt hiszem, és most már azt sem hiszem el, hogy az Aujáró projekt és a Franka projekt őszinte volt, Ugye ennek Ilyen. hatására Ilyen. mindent megkérdőjelezett Kozály Gyula, és nemcsupán az intellektuális konjunktúra meglovogalása. Sajnálom, hogy reggelente többé nem hallgathatlak, mert kifordult a gyomrom, hogy ezzel a rasszista pogácsasütővel kellene egy táborra tartozónak tudnom magam. Régi hívet ki voltam ma reggelig Gyula. Ó, Isten, szegény Gyula. Hát te ezzel tudok mit ezt, ezt én nem is hallottam ezt még, ezt, ezt a levelet, de tetszik. Nem, hát, hát figyelj, de be kell menni a börtönbe, tudod, akinek, akinek behívója van a börtönbe, ne, á, ne vásároljon az osanáruházba, és utána ne szaladjon el. Mint a Black Lives Matter mozgalom is, hogy ilyen véleménye van Amerikában, hülyeségnek tartom az egészet. hogy valakit igazoltatnak, igazolja magát, akárki. Ne várja meg, amíg ötrendre öt odaszorítja az autóhoz. Nem kell, nem kell, nem értek. Ez Az egy túlérzékeny ember, nagyon intelligens, pafa, nagyon vírta vannak idén. Ez van, ő ezt neki ez a vélemény. Nekem meg másra, ma ugyanezt megcsinálom ma is. Ha jöjjön ilyen ügylen. Ugyanezt. Mit, ahogy én, én egy provokatív, amikor még egy mondat, a tárgyalásod, a a bencsikre, béreltem 5000 forint egy bocskai zakót, és abba mentem el a tárgyalásra rövid a ötezeri, hogy provokáljam a Bencsiket. Na, hát, Nem van. tudom, hogy Kozágy Gyula hallgatja, vagy nézi ezt a műsort. Azt se életben van-e még, de szerintem. Nem tudom, hogy Gyula van, nagy nagyon jó fej volt. Val. Nem az, hogy kinek Nem tudom, nem. Szerintem a Csutilucának. is tudod, hogy ki volt Csutilucán? Nem. nem de... Kalambos Éva? Ja, az Éva, de ott, persze, szegény Éva, igen. Hát vele nagyon jó kapcsolatunk, hogy sokáig, persze, igen. A nem posztus. tudom, hogy Kozár Gyula mit szól ahhoz, hogyha azt mondom neki 2005 után, hogy 2023 márciusában, vagy igen, márciusában révbeért. Ezekkel a szavakkal nem illetem Horváth Pétert. Én azt gondolom, hogy inkább igaza van sem, mint nincs. Az egy másik kérdés, hogy. és ezt a barátom is gyakran kérdezi, hogy vajon érzelmi elfogultságon következtében, nagy valószínűséggel azért, de miért maradnak meg emberek mellette, miközben más me embereket meg elmarok? Már hogy én miért maradok meg mellette, mint hallgató például, vagy miért beszélgetek? Adik miért beszélgetünk? Miért van, miért van nexusunk? Tulajdonképpen ezt már elmondtam neked évekezet, egyszer felhívtalak, hogy tőle, a, én azért hallgatlak minden reggel, mert azért az én élő lehet ismeretnek érezlek, és ezt nekem megkiskulok. Van egy nexus, is, van egy regek, nexus ne. Igen, is. Persze, hát az embernek van egy nexus, akit ismer 20-21 néhány éve nyilvánvalóan. Az kialakul. Ettől függetlenül sok mindenben én... Igen, csak hogy mindaz a, mindazon dolgok által, amelyeket egyébként Kozágy Gyula felsorol, vajon nekem kéne téged tagadnom, meg kéne tagadnom ja, te... tőled az itt ülés lehetőségét is. Mert azért, kedves Gyula, lehetséges, hogy voltak rossz lépéseim a műsorban, de ennek okán a korábbi dolgokat megkérdőjelezni, sőt, azokat kvázi konjunktúra lovagságként beállítani, nem mondhatod, felolvastam az engem terhelő részeket. Lehet, de sok mindenen keresztül ment ez a műsor. Nagyon, nagyon. Sok mindenen keresztül ment ennek a először hallgatósága, majd később a nézőközönsége. Mit adott neked a panaszbizottság? Hát, két több panaszbizottsági ügy volt, és több panaszbizottsági tárgyaláson volt, én 30-40-50 hallgatóddal együtt, amikor ugye két, két, az első volt a 2002 április. Emlékszel -e arra, hogy uh, hogyan kerültél a paradicsák ülésre? Úgyhogy, úgyhogy, ennek volt egy előzménye. Orbán Viktornak volt, hogy. Nem, nem, az nem, a nem, nem az, az nem az első volt. emlékszel -e arra, hogy milyen körülmények között kerültél oda? Hát úgy, hogy te hirdettél egy ilyet. Én tanulmányi. Tanulmányi királytás hirdettem már azt követően, hogy ott voltam, és tapasztaltam, hogy ott milyenek a körülmények. Igen. Hogy az embernek az volt az érzése, hogy egy rögtön bíróság előtt áll, amelynek a, hát nem a tanú alapján, de attól függetlenül, vagy abban összefüggésben már megvan a döntés, Igen. és... Ugye, annak az volt a jelentősége, hogy ha az ember sok rossz pontot szedett össze, de akár egy pontot is a panaszbizottságon, akkor ez mivel járta a szolgáltató felé? Hát az egy, egy következő frekvencia pályázat. Az Márta, a frekvencia, az frekvencia, volt. Nyert, persze, frekvencia persze. pályázat nyertességét befolyásolta, bár még akkor nem pontosan olyan volt a menet, mint most. Király Lívia? Megvan, hogy de még a, ván, a szegény már meg nem tudom. De hány szól a Király egy, egy személyben volt olyan, mint most ez a Kejfejancsit Hallgatók Társasága. Körülbelül volt egy egyszemélyes Kejfejancsit Hallgatók Társasága. Emlékszel a pap Dániel? Hó, hát a pap Dániel. Hát a, a, ugye arra a pap Mi Aki mostabb, ugye a televíziónak a valami überembere, hogy ne? Pap, Pap Dániel, kérlek szépen, ő volt az az ember, akit akkor ahhoz hasonlított, az 2003-ban volt, amikor bemutatták nálunk a Polancinak a Zongorista című filmjét, és a Pap dániel ahhoz hasonlítottam az ottani német tiszthez, akit De jó, jól hogy ki volt annak idején Pap Dániel? Pap Dániel akkor a Jobbiknak volt ilyen média politikai média főnöke. volt az elmége. Igen, egy, igen, egy, igen. A vezetője. Igen, és, és benne volt abba, abba, az, az a 2003-as úgy volt, emlékszem. Tudom, azért nem emlékszem, mert 2003 márciusban mutatták be a zongoristát, és rá pár hónap Emlékszel arra, hogy valójában ezek a panaszizottsági történetek számúra mire szolgáltak? Hát azért ott is, hogy mondjam neked, nem, tehát én ott is más fejjel vettem részt, tehát én ott is elküldtem a Debreceni Józsefet a francba. értem, de most nem ezt kérdeztem. Akkor válaszolok helyen. Igen, ugye én az igazságot kerestem. Há persze. Fel tudjuk idézni a Vénel-Rihár A vénel történet volt, de az olyan nem az, mert azért sok mindent idézünk most föl, és ezért már 70 évesek, kicsit már Demesnek kére az azért 70 évesen. Az, az, a, nem az, az volt az, amikor a, a Orbán Viktor TF beszéljét másnap, tehát amikor ugye az egy kétválasztás időszak között volt, az áp 9. e és kétét előtt és volt, amikor, amikor próbált mozgósítani az igen. Orbán, és akkor te mondtad azt, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen, ilyen harci helyzet vagy valami ilyesmi, nem tudom, milyen, milyen, milyen kifejezéseket használtál, és erre följelentettek téged, hogy te, te hogy szítod itt a polgárháborús hangulatot kell Nem, szükségállapot. Szükségállapot, az az volt, a, jó, hát az, az, az volt a... Igen. Az volt a vád ellenem. Um, igen. És akkor ebből lett egy ort és ügy, és arra az a mai napig a figat... Tisztelt Fiala János, igen. április tizedike. A mai nap, április 10-én reggeli műsorukban János műsorvezető arról beszélt, hogy Magyarországon a miniszterelnök tennap este a testneveli főiskola elhallzott beszéde hatására polgárháborús hangulatot Ej. alakult ki, valamint arról, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók magyar televízió, RT, Dunat televízió kormánypropagandát folytat. Ez a kijelentése a műsorvezetőnek nem felel meg a valóságnak, hiszen Orbán Viktor annyit tett, hogy elmondta álláspontját a választások második fordulójának tétjéről, ellenfejének stratégiájáról, beszé, de nem volt élesebb, mint politikai ellenfelének általában megszokott mondani valója. Álláspontom szerint ezzel sérült a dörödöm, dörödöm, döröm. Kérem, hogy a holnapi napon Fiala János helydigazító nyilatkozatot tegyen az eredet kijelentésével azonos vagy hasonló időpontban és misorkényszerben áll külön kommentár nélkül. Emlékszel, hogy mit történt. És akkor te a Véner-Rihárdot fölhívtad, meg valahol a telefonszámát megszövett, mi nem egy nagy dolog, hát mi nagy dolog valakit fölhív, de én is fölhívok, akárkit kinyomozom, Hát hány szó mondhat, az a, mondtad, hogy keressük meg, és megkerestük az, az, az illetőt, hát segítettem, én ne segítenik, nem egy nagy dolog. És akkor fölhívtad a Véner, ő ki volt akadva, hogy te honnan szerezted meg az ő telefonszámát, és nem volt hajlandó, azt hiszem, ha jól emlékszem, nem volt hajlandó veled beszélgetni hadásba, ugye? Ékül. Jól emlékszem. És akkor ebből lett utána ez az ortt ügy, és ott a, a, a mai napig az a legfontosabb mondat az, az, az a tárgyaláson, amikor valamelyik baroma, nem, vagy a Debreceni, vagy a doktor, nem tudom, kicsoda, azt mondta, hogy ez már a műsor, tehát a, magyarul egy, egy kazettát, ugye a harsány Gáborot az ügyvéded evitt oda, vagy te vitted be. És, és fogalmuk nem volt. Látszott rajta, hogy gőzzük. Előtte nem meg tudom, mondjuk, hogy ez ekkor volt május második a és székház alaksor nyomasztó pince paraszt három fős három doktor, elnök borsa gyulatog, debreceni József Szabó Béla. Ahogy a német mondja, debreceni úron kívül a másik kettő doktor nyegé hört. A beadvány nevetséges vádakat tartalmaz elkezdjük hallgatni az április 9. adás CD lemezről, 650-es kezdéstől. Mivel az ominózus vérvált fél 9 és 9 közötti adásidőben időben ra vonatkozik, ezért nagy nezen tekerik a Cédét. Egy betelefonáló azt mondja, az április a THF-elhangzott Orbán Viktor beszéd, polgárháborús hangulatot gerjezt fia azonnal válaszol, hogy szerinte nem, Vagy később az jósolja, hogy valószínűleg ez a másfél hét hisztikus lékérben fog eltelni, ezzel mindenki egyetért és utólag beláthatjuk igaza volt. Kérdemén, hogy hogyan lehet összekeverni egy betelefonáló véleményét Fiala jános reagálásával. Ez egy koncepciós, mert az itelet egy hangú elmarasztalás a műsorszolgáltató. A Debreceni hirdetés után azt mondta, hogy a hystérikus légkör emlegetése már megalapozta a vádat. Állampolgárként nem fogadom el az ORTT döntését, és a mai napon beadványal fordulok a paracidottsághoz, melyben megkérdőzen ezen, ezen bizottsági józat itt élő képességét üdvözlettel a Péter. Igen, igen, nem persze. Hát a Debreceni ott helyben is megmondom, nem szedjeli magát, hogy ilyen koncepciós baromságban részt vesz. Azért azért a Debreceni előtt az NDL azért ott valaki, ha szóval nem kellett volna így lecsúsznia. Emlékszel még arra, hogy annak idején véne Richárd mit mondott, hogy hol hallgattam sötét? Nem. Emlékezetem szerint azt mondta, hogy Zalegerszeg, miközben Zalegerszegen a Budapest rádióadását nem, nem is lehetett Igen. fogni. Emlékszel-e arra, hogy én utána odamentem el Debreceri Józsefhez? Oda mentél, odamentél. Meg volt a, a tárgyalás, én egy tízes gálán tízesre voltam kiakadva. Persze. Megkérdeztem az ügyvédemet, hogy oda e a Debrecenihez, és elküldhetem olyan melegékhajlatra, a melegékhajlat, hova nem tudtam volna elküldeni, ha az igazságérzetemben való sáros csizmával való begyalogolás büntetőjogilag nem penalizált esete nem forgott volna fenn. Oda mentem hozzá, és abban az állapotban, amikor itt tudok, igen. küldtem el... Majd évekkel később egy civilapáján adásban, ahova egymás mellé sodor bennünket az élet, azt Havas Hárik vezette, felidézte ezt a történetet, miután valahogy úgy viselkedett, ami semmilyen vonatkozásban ezzel nem volt egybevethető. Kés csoda, hogy aztán később egyáltalán engem ebbe a civilapájánba behívtak, mert ott akkor az. <tosz> Te hogyan vagy azokkal a sérülésekkel, sebekkel, amelyeket egyébként jogosan, vagy nem, vagy a te hibádból elszenvedsz? Mit érzel azok iránt, akik ezt elkövették, vagy képes vagy a ja, bocsánatot kérni, ha azt látod, hogy te okoztál másokban maradandó sérülést. Képes vagyok, persze. Képes vagyok. Fel tudsz ilyet idézni? Nem. De képes lennék, hogyha lenne. Nincs, nem, nincs De nem volt ilyen? Nem volt ilyen. Nem Lát, tehát te soha nem gyalogoltál másban hogy nem biztos, de nem, nem kellett bocsánatot kérnem, mert nem volt rá... Tűled e bárki bocsánatot? Nem. Soha. Nem volt ilyen helyzet. Van-e bármi olyan sérelem, ami benned még mindig forrong, és ha nem is okoz keserűséget, de bánt? Lehet, hogy uralmas pali vagyok, de nincs ilyen. Tényleg nincsen. Emlékszel még, még egy mondatot, 2001-ben emlékszel arra, amikor a Erszéke Julianna betelefonált neked a egy hétfői adásba, hogy ez egy liberális ítélő Igen, nem Hát Voltak itt ilyen történetek. Mi lehet ezzel az ítélőszékkel, Juliannal? Nem, nem tudom, megtaláltam Megtalál... az ő, megtaláltam azokat a papírokat is, van Francsi Flóra, Nyuszik a fél történetet is, de ezek még későbbi feldolgozásra. Mennyi De az, meg? Az, ezek, amiket most szó volt, amiről beszélgettünk, ezek, azért azt te is érzed, hogy ma, ma már ezek. Negyed ilyen, ilyen vihart kavarnának. Szóval annyi minden történt, Léten, annyira földgyorsultak meg, és annyira. De ne haragudjál, ezt nem lehet összehasonlítani. Az, hogy régen a versenyautók százal hát. mentek, most meg háromszázal, az ugye, tehát attól még az, az a verseny, tehát azok a versenyek ugyanannyira izgalmasak voltak, közben változott az idő, persze. de a kettőt így egymásra rakni. Nem így értem, hanem az, egy, egy ilyen barlátszimű sztoriból nem lenne már ma semmi, mert ez egy lenne a sok közül. Tehát annyira, ennyi, annyira hát, tudod, az, hogy hogy radikalizálódott -e a közélet, hogy, ez hogy akkor, persze hogy akkor ez nagy akkor hova, ez? Az, hova. ez maga Fogja hogy a a fel, ne? hát hogyne, ne, uh, hogy ne? És, azzal, és tételezzük fel, hogy ebben igazad van. Ezzel mit mondasz? Ezzel semmit, ezzel csak azt akarom mondani, hogy például ma, ma, mert akkor ugye neked figyelned kellett arra, hogy, hogy Budapest, Hádi Extrémát, egyebek, hogy mit mi szól, majd ma, a mai világban, amikor egy, egy ilyen lakásban egy podcast készítése, egy Elkam egy 20 nézőt, egy szoba, és YouTube-on vagy, senki nem bugadhat bele semmibe. Elküldesz mindenkit az anyjába, semmi vagy nem lehet. Az, hogy egy pár hülye esetleg mondjuk erre a múlt heti műsora, a csodálatos műsoraid, de így reagál, kit érdekel? Elmúlik két hét, és már senki nem fog ezzel foglalkozni. De hogyha most ez egy olyan rádió lenne mint az a, volt ezelőtt 20 évvel, akkor lehet, hogy a rádió vezetője azt mondani: hogy János, figyelj, de vagy, vagy, abba hagyod ezeket, vagy viszontlátásra el, elmennsz más rádióhoz. Ma meg ilyen nincs, ma azt csinálja, mint amit akar. Téged nem zavarhájszám közben? De hogy zavarhájszám, nem viccelj. De akkor ugye sejted, hogy az én személyiségem akkor ezen tehát ugye, Persze. De, mint, a, mint, a, mint ahogy a kerámia készül a keménycén. Értem, érte, logikus. Hát szerinted miért van hallgatottság? Én miért hallgatlak téged? Rajtad kívül nem, nem, nem is tudnék senkit hallgatni reggel. Mert te vagy az egyedül érdekes ember, akit, aki olyan, olyan... Nem az, hanem, hogy hogy, hogy Gyulának el tudja mondani azt, hogy... Mit ott van a szegény a 2006 Novemberben beszél rólam, akkor már túl voltunk a, a TV ostromos történeten. Akkor aztán a földbe akart volna belegyalulni engem. Érted? Ma már nem kell tartani senkitől. Ma már bármit lehet csinálni. Tehát emlékezzen rá, térjünk a Fiala János, igen. A Bocskor emlékezzen, az articsokába beszélgette a bocskorral, és saját maga mondta ezelőtt húsz évvel, hogy figyelj, János, megkérdezte mert ő Gábor, hát nem vagy egy hülye. Értemesen, hogy nem kéne valami mástól is műsor csinálni. Tehát ez, és azt mondja, hogy nem, én az ügyi bügyi hűlős mai napig megyek. ügyi bügyi hűlős műsorokat csinálom. Nem, nem az maradt meg a be nem az maradt meg, amikor kalandvájból elmentem, mert a stárok a fejükre estekbe és ott én meglehetősen antiszociálisan viselkedtem, és ugye a Danubius rádió, ha hívták, partnere volt akkor a TV2-nek, és a Boros és a Bocskor eljöttek, és mindenkivel készítettek interjút, leszámítva velem, mert a frejék azt mondták, hogy én ott csak gondot okozok, és amikor ezt visszafede a repülő, mert nagyjából abban az időben szavaztak engem ki, tettem, hogy azért ez nem volt egy igazán kollegiális cselekedet arról nem beszélve, hogy bátorságra sem nagyobb ballott, hogy hosszan kezdett el beszélni a TV2 és a Danubis Rádió üzleti viszonyairól, és azt soha nem fogom elfelejteni. Belejétve, hogy nem tudom, hogy hasonló szituációban én hogyan viselkedtem volna, de ha ugyanígy viselkedtem volna, az se mentségbocskor Gábor itt, itt. számára, de 2020, 2003. április 8-a Fiala János 9 óra 10 érkezik, a bizottság elnöke megkérdezi, ön kicsod és miért jött ide? Fiala, úgy tudom, az üdés nyilvános. Dr. Harsányi, ő Fiala János, a beponaszolt műsor vezetője, ő volt az ügyvédem, Harsányi Gábor. Igen. Ezután ismerteti pap Dániel beadványát. A Budapest Rádió társadalmi célú hirdetései ellen, melyek az Európai Uniós csatlakozás mellett kampányolnak és a kegyfejencégből is többször elhangzottak. Bab mm. Dániel a jobbik Magyarországért mozgalom médiapolitikai kabinetjének a vezető, aki még azt is kifogásolja Fiala János műsoraiban, hogy az e-mailek küldőinek nevét bemondja az adásban, Ez szerint ez személyes adatok kiszolgáltatása. A panaszizottság három tagja dr. Bodonavic jenő elnök Szilágyi és Zsigmond bélett tagok, figyelmesen hallgatják. A társadalmi célú hirdetéseket cd ezekről, közben dr. Bodonovics kérdez, a műsor egész ország területén fogható? fogható? A rádió támogatja az uniós csatlakozást? Közben önök híreket is beolvasnak, a műsor két órás. A bizottság ítélre hozata, arra ajtók mögött készül. Pabdárnél a születben egy zongoraművész náci tiszt nyugalmával közli, ez a beadvány még csak a kezdet, jön a többi, mert szerint a fiatal nem kiegyensúlyozott. Ennek az ellenkezőjéről nem tudom meggyőzni, 25 perc eltelt, jöhet a határozathozat, azt reméltem, hogy ezek az eltelves emberek is közlik, hogy a beadvány nevetséges és felesleges időpocsékolás. Egyet a Párizsi üléséhez, és április 16-án kilenc órára elnapolják az élethozatot. Nem tudom tűrtőztetni magam a bizottság tagjait. Kisi emelt hangon elküldöm a francba, jövő szerdára további harcosokat toborozok a Revicki utcába. Üdvözlettel Horváth Péter. Igen, igen, hát ez az. Ez, ez, erre mondtam az előbb, hogy uh, akkor mutatták be, pont tették. Emlékszel, hogy érde? ott ült pap Daniel, és kérdezte, hogy melyik történetről van szó, mert ugye szám Na, most... sok Igen, és hogy most kirakta más mellé az aktákat. Bob Daniel. Jobbik Magyarországért mozgalom 2003. április 17 a Jobbik Magyarországért mozgalom médiapolitikai kabinettjének közleménye. Jelképes eseményként is értékelhető, hogy 2003. április 16-án, amikor teljes magyar parlament politikai elit hazénk EU csatlakozással kapcsolatos szerződését aláírta, Aténban, addig itt Magyarországon a Jobbik Magyarországért mozgalom szakszerű kezdeményezése eredményeként súlyos törvénytelenségek derült fény az egyik EU csatlakozást hirdető egyoldalú és elfogult propaganda ügyében. Az ORTT parazlidottsága elmarasztalta a Budapest Rádió műsorszolgáltató hiszen szóval Fia János vezette Kejfejancsicsi műsor több héten át törvénysértő módon folytatott az EU csatlakozással kapcsolatban egyoldalú propagandát. A műsorszolgáltató ugyanis a csatlakozási kampány során folyamatosan törvénysértő módon tett közé olyan csatlakozáspárti agitatív jellegű társadalmi célú hirdetéseket, amely hirdetések minden alkalommal sértették a médiatörvény deredem, deredem, deredem. A jobbik magyarországi mozgalom elismerését fejezi ki, hogy az ORT panaszbizottság ez alkalommal nem hárított el mondva csinált ürügyekkel a döntés meghozatalát, hanem rámutatott a műsorszolgáltató EU csatlakozással kapcsolatos kampányának törvénytelenségeire részt ütve ezzel azon a hagyományon, amely minden olyan állampolgári beadvány elutasított, melyet a média ügyekkel kapcsolatban terjesztettek elő. A jobbik magyarországi mozgalom további lépésként államigazgatási eljárás kezdeményez a hatályos jogszabályokat folyamatos jelenleg a Budapest Rádió Lemei alapjára lehető legsúlyosabb elmarasztalás törvénye. Kérvényezzük Pap Dániel, a, a médiapolitikai politikai kabinet vezetője jobbik Magyarországért mozgalva. Nem mondom, ez, ez figyelj, mondhatom, ez egy súlyos elme és idegbeteg, úgyhogy a teharagjás. És egy szomorú, hogy ma. Egy ilyen ember, ilyen vezető pozícióban tud lenni ezzel. 20 év után, 20 év múlva is, mert akkor is azért valamit csinált. Egy nagy, és hát egy nagyon jó képű fiatal ember volt, komolyan. Ezért, én, ezért idéztem az ongolistát. Mert ha rossz képű lenne, akkor ez mennyivel könnyebb lenne neki megbocsátani. Nem, nem, nem, nem, nem, csak azt az, az próbált ebbe, hogy tényleg, nem tudom, láthat az ongoristát, amikor a Spilman nevű zeneszerzőt, ez a német tiszt a háború végén, egy náci tiszt, aki elég sok bűnt elkövetett, csak megsajnálja, és ottan ad neki enni, inni és ő is tud zongorázni. Tehát azt jelenti, hogy egy, egy, egy nyilvánvaló háború előtt még egy, egy szép lelkű ember lehetett. Hát akkor ez a pap Dánielt ehhezé a ehhez, hogy tulajdonképpen ha ránézek, akkor egy olyan jóviális, jóképű fiatal ember, nem tudom elképzelni róla, hogy ilyen baromságat tud csinálni, és ilyeneket le tud írni, és följelent egy ilyenért valakit valamire borzasztóna. Eltől azt képzelni, hogy az embert azért ezek a történetek hogyan csiszolták, hogyan okoztak neki? napon nyol belül, nyolcshapon túlgyógyulom. Hát, el, téged, persze. A bőrödben nem tudok belebújni, de ismerlek téged, hogy neked ezek komoly sebeket okoztak. Hát nyilvánvaló, persze. Tudom. Egy, egy nagyon érzékeny ember vagy. El... hajrá hajrámespire emlékszem? Ó, oh, hát hogy? Nincs? Persze. Napkeltében volt, amikor azt mondtad, a Hillerist, kérdezte, Hiller István volt, nem tudom hogy jó, de azt tudom, hogy az Amőba programról volt szó, és akkor ami egy súlyos hülyeség volt, mint a útól a kis derült, és akkor te ironikusan azt mondtad a végén, hogy hajrá M.S.P. Nem úgy mondtad, hogy hajrá elmesz, vagy hajrá, hanem hogy hát ha ilyen hülyék vagytok, hogy ilyesmit kitalátok, azért hajrá nektek, akkor hát, ha magatokhoz tértek, és ebből egy óriási nagy botráját. Sőt, ami, ami ott a látban, hétvégén még azt mondtad, szombat reggeli adat. A verebes vezette a szombat délőtt, még be is hívtak téged, és akkor ott is még megpróbáltak téged a gyárfásék ottan keresztre veszíteni. volt a történetel, el, akkor te, hogy, te. hogy a gyárfás megpróbálta ezzel a műsorral egy leluhasztani a kedélyeket a napkertével kapcsolatban, Ha habár a maga módján kiállt mellettem, de azért összességében úgy félte, hogy ez a műsornak árt, sőt, egy ilyen kvázi bocsánat kérő gesztus lett volna, nem jött be. És a lakatér, emlékszem, nem mondta, hogy a ladás után mondta, hogy nagy baj. A, a lakatérnek olyan óra van, amilyen óra a rókának és a farkasnak együtt nincs. Tisztelt Panabizottság, Algyúíró, Dániel, az Alabi Beadványjal, kivel fordul előre. az érintett előre, a bizonyos fi fiáján a jogaimat durván megsértve több alkalommal megemlítette a nevemet, annak ellenére, hogy panaszomat egyéb panaszként terjesztettem elő. Emellett abban a színben tüntette fel a beadványokat, mintha módszeresen az ő akar akarnám kikészíteni és megkurcolni. Felháborodott azon, hogy állampolgári jogomat gyakorlom, amikor olyan beadványal élek, hogy álláspontom szerint a médiatörvény bekezdésébe ütközik, döbbenten állok a műsorvezetű szélsőséges véleménynyilvánítás előtt amelyben arra tesz kísérletet, hogy egyfajta elmebeteg feljelengetésnek tese fel az ott a parazsőrség állásfoglalását, kérem egy adott kérdésben. A műsorvezető a nyilvánosság klub kiállását ki, is hiányolta, méltatlan meghurcoltatása miatt. Mindez a alapján kérem, gyűrlem A szikszai történetre emlékszem? Szikszai Péter. Ugye a hírtévé, tv hírtévé, hírtévének volt a valamilyen igazgatója, és akkor. Kér Hírigazgató. igazgatója. Arról kezdj el mondani, mert emlékszem egy heti gazdaságos úgymond. Nem voltál ott a tárgyalásom? De ott voltam, de annyi Ki volt az ügyvédem, rögtön? Ja, a Karas Monika. A, Hát ah, azért be, beugranak itt a nevek, beugranak, de ott voltam. Az mi volt ott Azóta is, a történet? Tudom, valamelyik választás után. Igen, igen. Mondott valamit? Igen a amit lehoztak különböző újságok. Én ezt mintán nagyon szellemes volt, többször felemlítettem, évek folyamán, legalább egy tucatszor. Majd amikor közelgett a 2010-es választás, Navracsis Tibornak is megemlítettem, De. majd ezt követően, mint a legalább három éven keresztül szemlegettem, emlegettem, helyreigazításért feljelentett engem Szikszai Péter, amit azért vesztettem el, mert mint utólag kiderült, azok az orgánumok amelyekre hivatkoztam, azok úgy közölték ezt a hírt, hogy közben saját maguk nem bizonyosodtak meg ennek az igazságtartalmáról. Emlékezetem szerint ez a két orgánum a HVG és a Figyelő volt, amelyeket nem jelentett fel Szikszai Péter, őket nem érintette ez a történet, Engem pedig elmarasztalt igen, talán Pataki bíró úr jó volt igen, a bíróság, igen. Igen. Igen. abból igen. adódóan, hogy nem bizonyosodtam meg arról, és egyszeren képes voltam elhinni azt, amit egyébként a HVG és a figyelő írt. És ugye volt a hvg nél volt egy újságíró, nagyéppen gyesen volt, és őt próbáltad megkeresni, hogy hogy emlékszik vissza a dolgra. Én már nem emlészem, Én erre a emlékszem. A nőre emlékszem, igen. Hogy ő írta ezt meg, aztán, és ő is mondta utána, hogy hát ő, ő csak hallotta, igen. Hát soha hogy negettem egy banánt, most nem megyek ki a héjáért, hogy az ember mind fog átcsúszni. De még az elmúlt idővel ritkábban kerülsz elő. Mi ennek az oka? Figyelj, nincs, nincsen, nincs először is te is ritkábban beszélsz ilyen közéleti dolgokról. Ritkábban nem nagyon emlegeted. És nincs, akivel vitatkozni, vitatkozni szeretek. És nincs vita. Nincs vita, hogyha lenne valami, belene dobva, meg nincs olyan helyzet. Nézd, én tudod jól, hogy én ezzel a mai helyzettel abszolút meg vagyok elégedve, hogy ma van, ami 12 van, és még fog 20 évig tartani. Tehát nincsenek olyan események, ami miatt nekem hörögni kéne. Én nagyon szívesen hörögnék, de nincs, nincs olyan szituáció. Ha lenne, akkor ott lennék az első sorban, nevitszász mennék, balhéznék, de nincs. Mondjál valamit, ami érdemes. Betelefonáltál a bolgárhoz is, arra se Hát, mert akkor ez egy olyan helyzet volt. Ha minden héten lenne, egy vagy kettő, minden héten betelefonálják. Hát a Naimannhoz is beszoktam telefonálni. A is be... Tavaly az állválasztás előtt a Naimannhoz betelefonáltam egy héttel ezelő, előtte ebben a déli fórumban, és mondtam, hogy figyelj, a Fidesz kétharmaddal fog győzni, mert ez a háború és béke szlogen, ezzel megnyerje a választás. mondta, hogy szerinted. És akkor még utána fölidegesítettem, le is csapta a telefont, amit mondtam egyébként, figyelj, egy csirkefar hátból remek rántotus lehet készíteni, főleg a farból, a hátból nem, de a csirke far nagyon finom rántotus. És azon a Péter hagyjába, is leletett a telefon. Hát, szóval van, amikor van helyzet, akkor megyek, akkor tele, de nincsen. Kevesebb ebben, szemben a helyzet? Kevesebb, kevesebb. Nincs. Nincs semmi. Ja, mindenki meg minden megvan elégedve. Aki meg nincs, az hiába, Ő, azokat én nem ismerem. Tehát nem, nem találkozom olyannak. Látod, itt voltam múlt heti, ezért rögtön törjöntem, mert igaztalanul támadtak téged meg. És még most is mondom a bocsikorféleműsorban is. Szemét mondom. Nem is. A, nem tudják, hogy miről van szó. Nem tudják, van, akkor ez van. Köszönöm, örülök, örülök, hogy beszélgettünk. És Köszönöm, továbbra érte. is, továbbra is. Hallgatlak, természetesen. Tesszük. Köszönöm szépen, igen, ez kell. Köszönöm.